Розділ 33. Веніцій попрямував до будинку, в якому мешкала Мір'ям. Перед воротами зустрів Назарія, який знітився, побачивши його. Та Веніцій привітався чемно і попрохав провести його до матері. У помешканні, крім неї, застав Петра, Главка, Криспа і ще Павла Старса, який нещодавно повернувся з Фрегел. Побачивши молодого трибуна, всі здивувалися. Він же сказав, «Вітаю вас в ім'я Христа, якого ви шануєте. Нехай ім'я його буде славним навіки. Я бачив доброчисність вашу і відчув доброту вашу, тому приходжу до вас як друг». «І ми вітаємо тебе як друга», – відповів Петро. «Сідай, пане, до нашої трапези» як гість наш. Я сяду до вашої трапези. Тільки спершу вислухайте мене, ти Петре, і ти і Павле Старса, щоб ви переконались у щирості моїй. Знаю, де перебуває Лігія. Повертаюся від будинку, що поблизу цього помешкання. Маю право взяти її. Воно дано мені імператором. У місті в мене, в моїх будинках, близько п'ятисот рабів міг би оточити її схованку і захопити її. Одначе не зробив цього, і не зроблю. За це благословення, Господа, нехай буде над тобою, і нехай очиститься серце твоє», – мовив Петро. «Дякую тобі, але послухайте мене ще. Не зробив я цього, хоч живу в муках і в тузі. До того, як я познайомився з вами, я неодмінно захопив би її і затримав примусово. Та ваша доброчесність і ваше вчення, хоч я його й не визнаю, змінили щось у моїй душі, так, що не відважуюсь уже застосовувати силу. Сам не знаю, чому так сталося, але так є. Ось і прийшов до вас, бо ви Лігії замінили батька і матір, і кажу вам, віддайте мені її за дружину і я заприсягнуся вам, що не тільки не заборонятиму її поклонятися Христу, але й сам постараюся осягнути його вчення. Говорив із піднесеною головою, рішучим голосом, але був схвильований, і ноги тремтіли в нього під смугастим плащем. Коли ж після слів його настало мовчання, вів далі, мов би, намагаючись відвернути несприятливу відповідь. Знаю, які припони існують, але вона не менш мені дорога, ніж власні очі. І хоча я ще не християнин, я й не ворог вам і Христу. Хочу бути правдивим перед вами, щоб ви могли довіряти мені. Йдеться зараз про життя моє, і все-таки я говорю вам правду. Інший, може, б вам сказав, охрестіть мене, я ж кажу, просвітіть мене. Вірю, що Христос воскресе мертвих, бо це стверджують люди, що живуть істиною, які бачили Його після смерті. Вірю, бо сам бачив, що ваше вчення породжує доброчесність, справедливість, милосердя, а не лиходійства, які вам приписують. Небагато досі знаю про вашу віру. Тільки те, що бачив у вас, у ваших вчинках, і тільки те, що чув лігії та з розмов з вами – все-таки повторю вам, що і в мені ваша віра змінила щось. Раніше я тримав слух в своїх у залізних руках. Тепер не можу. Не знав жалості. Тепер знаю. Купався в розкошах. Тепер втік із ставу агрипи, бо задихався від огиди. До цього вірив у насильство. Тепер відмовився від нього. Знайте, що сам себе не впізнаю. Та набридли мені банкети, набридло вино, співи, ци, травінки, Набрид імператорський двір і оголені тіла, і всілякі лиходійства. А коли думаю, що Лігія, як сніг у горах, Люблю її ще дужче. І коли подумаю, що така вона завдяки вашому вченню, Люблю це вчення, і хочу осягнути його. Але я його не розумію, і не знаю, чи зможу за ним жити. І чи стерпить його натура моя? Через те живу в непевності і в муках, Як в'язень у темниці». Тут брови його зійшлися, утворивши страдницьку складку. Рум'янець виступив у нього на вилицях, І він заговорив знову, кваплячись і хвилюючись. «Бачите? Терзаюся від любові і від темряви. Говорили ви мені, що ваше вчення не визнає, ні життя, ні радості людської, ні щастя, ні закону, ні порядку, ні влади і володарства римлян. Невже це так? Говорили мені, бо то ви одержимі, скажіть, що ви несете людям, чи гріх любити, чи гріх відчувати радість, чи гріх бажати щастя, чи дійсно ви вороги життя, чи треба християнину бути жебраком, чи мушу я відмовитись від лігії, якою є ваша істина, ваші вчинки і ваші слова, ніби кринична вода, але яке воно дно тієї криниці? Бачите, я щирий, розсійте мій морок, бо мені говорили й таке, Греція створила мудрість і красу, Рим, силу. А що несуть вони? Тож скажіть, що несете? Якщо за дверима вашому світло, відчиніть її для мене. «Ми несемо любов», – сказав Петро. А Павло Старса додав, «Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, а любові не мав би, був би як мідь брязкуча». Але серце старого апостола зворушили муки цієї душі, що ніби птах у кліці рвалося до повітря і сонця. Тож простягнув до Вініція руки і сказав, «Хто стукає?» Тому відчинено буде. І милість Господа на тому, Тому благословляю тебе, Душу твою і любов твою В ім'я Спасителя світу. Вініцій, який так говорив збуджено, Почувши благословення, Кинувся до Петра, І тоді сталася річ звичайна. О той нащадок квіритів, Який донедавна не визнавав чужоземця людиною, Схопив руку старого Галіла Янина і почав її в пориві вдячності цілувати. І Петро зрадів, бо розумів, що зерно знову впало в родючу землю, і його рибальська сіть піймала ще одну душу. Присутні також, радіючи цьому явному доказу пошани Господнього Апостола, в один голос вигукнули «Хвала Всевишньому!». Вініцій випростався з просвітленим лицем, і почав говорити «Бачу, що щастя може серед вас мешкати Бо почуваюся щасливим І гадаю, що так само впевнити мене в інших справах Але скажу вам іще Це станеться не в Римі Імператор їде до Анція І я мушу їхати з ним Поза як маю наказ Знаєте, що за непослух смерть Але якщо я знайшов прихильність у ваших очах Їдьте зі мною, щоб навчати істини вашої. Безпечніше там буде вам, аніж мені самому. В тому величезному скупченні народу матимете можливість викладати вашу істину навіть при дворі імператора. Кажуть, що акта християнка. Та й серед притуріанців я християни, бо сам бачив, як солдати схиляли коліна перед тобою, Петре, біля номинанської брами. Ванці маю віллу – в якій будемо збиратись, аби під боком у Нерона слухати ваші повчання. Говорив мені Главк, що ви заради однієї душі готові мандрувати на край світу. Але зробіть це для мене, як зробили для тих, для яких прийшли сюди аж з юдеї. Зробіть і не покидайте душі моєї». Вони, вислухавши це, почали радитися. Тішачись думкою про перемогу свого вчення та про значення, яке для язичницького світу матиме звернення Августина і нащадка одного з найдавніших римських родів. І справді готові були мандрувати на край світу заради однієї душі людської. І після смерті вчителя іншого нічого і не робили. Тож негативна відповідь навіть не спадала їм на думку. Але Петро був під ту пору пастиром усієї римської общини, тож їхати не міг. Натомість Павло Старса, який був нещодавно в Аріції та у Фрегелах, і збирався знову в тривалу подорож на Схід, аби відвідати тамтешні церкви і оживити їх новим ревним духом, погодився супроводжувати молодого трибуна Дуанція. Легко ж би йому було там знайти корабель, який вирушав у Грецькі моря. Вінніцій Хоча й засмутився, що Петро, якому він багато чим був зобов'язаний, не буде його супутником, одначе щиро подякував, а потім звернувся до старого апостола з останнім проханням. «Знаю, де мешкає лігія, сказав. «Міг би й сам піти до неї та спитати, поза як це дозволено, чи захоче мати мене за чоловіка, якщо душа моя стане християнською. Але волію тебе прохати, апостоли». Дозволь мені бачити її, або проведи мене сам до неї. Не знаю, як довго доведеться мені затриматися в анції. І не забувайте, що при імператорі ніхто не впевнений в своєму завтрашньому дні. Вже й Петроній говорив, що не зовсім буде мені там безпечно. Нехай же побачу її до того. Нехай надивляться дивляться на неї очі мої. Та я запитаю, чи забуде вона завдане мною зло, і чи поділить зі мною благо. І апостол Петро сміхнувся доброзичливо і сказав, «І хто ж би тобі в заслуженій радості міг відмовити, сину мій?» Вініцій знову схилився до його руки, бо зовсім вже не міг гамувати схвильованого серця. Апостол же торкнувся його скронь і сказав, «Але ти, імператора, не бійся. Говорю ж тобі, що жодна волосина не впаде з твоєї голови». Потім послав Міріам за лігією, наказуючи, щоб не говорила їй, кого серед них зустріне, аби й дівчині тим більшу радість принести. Було недалеко, тож невдовзі всі побачили, як під міртовими кущами в саду Мірям веде за руку лігію. Вінісі хотів було бігти назустріч, але, бачачи кохану, відчув, як щастя відібрало в нього сили. І стояв, затумувавши подих, Ледве тримаючись на ногах, а серце калатало, оскільки був схвильований у сто разів дужче, ніж тоді, коли вперше в житті почув свист парфенських стріл біля своєї голови. Вона вбігла в дім, не сподіваючись ні на що, і побачивши Вініція, зупинилася, як вкопана. Обличчя її зароживілося і враз пополотніло, потім вона здивованим і водночас переляканим поглядом обвела присутніх але навколо бачила ясні, сповнені доброти обличчя. Апостол Петро підійшов до неї і запитав, «Лігія, любиш ти його, як і раніше?» Настало мовчання. Губи Лігії затремтіли мову дитини, що збирається заплакати, і, почуваючись винуватою, бачить все-таки, що треба визнати свою провину. «Відповідай», – сказав апостол. Тоді вона, опускаючись до колін Петра, покірним і боязким голосом прошепотіла «Так». А Вініцій вмить опинився навколішках поряд з нею. Петро поклав руки на їхні голови і сказав «Любіться в Господі і нахвалуй йому, бо немає гріха в любові вашій». Розділ 34 Ідучи з лією посаду, Вініцій оповідав їй уривчастими, з глибини серця словами про те, в чому зізнався апостолом. Про неспокій своєї душі, про зміни, що сталися в ньому, і врешті про безмежну тугу, яка затьмарила йому життя відтоді, як він покинув оселю Мір'ям. Зізнався Лігії, що хотів про неї забути, але не зміг. Думав про неї вдень і вночі. Нагадував йому про неї той хрестик, зв'язаний із галузок самшиту, що вона йому залишила, і він його вмістив в ларарій. Мимоволі шанував його як щось божественне. І журився все дуще, бо кохання було сильнішим за нього, і ще в домі Авло охопило цілком його душу. Іншим нитку життя прийдуть парки, а йому пряли її любов, туга і смуток. Кепськими були його вчинки Та їх породжувала любов Кохав її вавла І на палатині І коли в Остріані бачив Як вона слухала проповідь Петра І коли йшов із кротоном Викрадати її І коли вона сиділа біля його ложа А коли покинула його Прийшов ось Хілон Який виявив її схованку І радив її викрасти Але він покарав грека і пішов до апостолів прохати про істину про неї. І нехай буде благословенною та хвилина, коли таке спало йому на думку. Бо ось тепер він біля неї, і мабуть вона вже не тікатиме більше від нього, як останнього разу втекла з оселі Мір'ям. «Я не від тебе тікала», – сказала Лігія. «Так чому ж ти це зробила?» І вона підвела на нього свої очі, кольору ірисів. Потім схилила засоромлену голову і сказала «Сам знаєш». Він цій замовк на мить, від переповнення щастям. Потім знову заговорив, як поволі розкривалися його очі, що вона зовсім одрізняється від римлянок, і хіба що лише на помпонію схожа. Не вмів її, зрештою, як слід висловити, бо сам не усвідомлював, що відчував. А з нею приходить у світ якась зовсім інша краса, якої досі на світі не бувало, і яка не тільки тіло, але й душа. Натомість сказав їй слова, які наповнили її радістю, адже покохав її навіть за те, що тікала від нього і що буде для нього священною в природинному вогнищі. Схопивши її за руку, не міг уже продовжувати, дивився тільки на неї в захваті, як на знайдене щастя життя, і повторював її ім'я – Наче бажаючи впевнитися, що знайшов її і що він біля неї О, Лігія, Лігія Врешті заходився розпитувати її, що діялося в її душі І вона зізналася, що покохала його, що вдомявла І що коли б він повернув її до них із палатину Не втаїла б одних своєї любові І постаралася б пом'якшити їхній гнів на нього Я присягаюся тобі, сказав Вініцій що мені навіть на думку не спадало відбирати тебе у Плавтіїв. Петроній розповість коли-небудь тобі, що вже тоді я сказав йому, що тебе кохаю і що прагну одружитись з тобою. Я сказав йому, нехай змастить мої двері вовчим лоєм і нехай сяде біля мого вогнища. Та він висміяв мене і навів імператора на думку забрати тебе як заручницю і віддати мені. Скільки ж разів проклинав я його в своїм горі. «Та, може, це вдало Доля так вирішила, бо інакше б не познайомився з християнами і не зрозумів би тебе». «Вір мені, Марко», – відказала Лігія, «що це Христос намисно вів тебе до себе». Вініцій підвів голову з деяким дивуванням. «І справді, – відповів жваво, – все складалося так дивно, шукаючи тебе, зустрівся з християнами, в Остріані здивовано слухав Апостола, бо таких слів ніколи не чув. «Тож ти молилася за мене?» «Так», – відповіла Лігія. Пройшли повзальтанку в витоплющем і наблизилися до місця, де Урс, задушивши Кротона, кинувся на Вініція. «Тут», – мовив молодик, – «коли б не ти, пропав би я». «Не згадуй» відповіла Лігія, і не нагадує про це Урсові. «Хіба ж міг мститися йому за те, що він тебе захищав? Коли б він був рабом, зараз би дарував йому волю. Коли б він був рабом, Авл давно б його відпустив». «Пам'ятаєш, – сказав Вініцій, що я тебе хотів повернути Плавтіям, але ж ти відповіла, що імператор міг би про це довідатись і помститись їм». «Дивись, тепер зможеш їх бачити, коли захочеш». «Чому, Марку? «Кажу тепер і думаю, що зможеш їх бачити безпечно тоді, коли будеш моєю». «Так, бо коли імператор, довідавшись про це, запитав, що зробив я з заручницею, яку він мені довірив, я б йому сказав, одружився з нею і до плавтії входить з моєї волі». «Він довго ванцій не пробуде, бо йому хочеться вахаю». А хоч би й затримався, не маю потреби бачити його щоденно. Коли Павло Старса навчить мене вашої істини, зразу ж прийму хрещення і приїду сюди. Спробую повернути приїздь Плавтію, які днями прибувають до міста. І не буде вже перешкод. І тоді заберу тебе і посадовлю біля свого вогнища. О, карісима, карісима! Сказавши це, підніс руки до гори, ніби закликаючи небо в свідки своєї любові. І Лігія, підвівши на нього сяючі очі, сказала І тоді я скажу, де ти, Каю, там і я Кая. Ні, Лігія, вигукнув вінці, присягаюся тобі, що ніколи жодна жінка не була такою шанованою в домі чоловіка, як ти будеш у моєму. Якийсь час ішли мовчки. Щастя переповнювало їм груди, закохані в одне одного, схожі на двоє божеств, і такі гарні, ніби їх разом із квітами породила весна. Спинилися врешті під кипарисом поблизу входу до будинку. Лігія притулилася до його стовбуру. Вініцій вже знову почав прохати тремтячим голосом. «Накажи Урсові піти до Плавтіїв, забрати твої речі і іграшки дитячі». Та принести до мене. І вона, спалахнувши, як троянда, або як ранкова зоря, відповіла звичай велить інше. Я знаю. Заносить їх в слід за нареченою, пронуба. Але ти це, це для мене. Я заберу їх на свою вілу в анції, і вони нагадуватимуть мені про тебе. Тут склав руки і почав благально повторювати, як дитина. Помпонія повернеться днями. Тож зроби це, діва, зроби, каріссима моя. Нехай помпоня зробить, як захоче, відповіла Лія, спалахнувши ще дужче при згадуванні про нуби. І знову замовкли, коли любов почала їм забивати подих. Лія стояла, опершись плечима об Парис. обличчя її біліло в його тіні, мов квітка, очі були опущені, груди часто зіймалися і Вініцій мінився на лиці та блід. В полудневій тиші вони чули биття своїх сердець, і в насолоді взаємні той кипарись, мертві кущі та плюща льтанки перетворювалися на сад любові. Але Мір'ям показалася в дверях і запросила їх полуднувати. Сіли тоді між апостолами, ті ж дивилися на них із радістю, мов на молоде покоління, що після їхньої смерті Мало зберігати і сіяти далі зерна Нового вчення Петро переломлював І благословляв хліб На всіх обличчях був спокій Якесь величезне щастя Ставалося переповнювало Всю цю оселю Дивись Верешче сказав Павло Звертаючись до Вініція Невже ж ми вороги життя і радості Той же відповів Бачу Твоя правда Бо ніколи не був я таким щасливим, як серед вас. Розділ 35. Увечері того ж дня Вініцій, проходячи повз форум додому, помітив при в'їзді в Тускуланську вулицю позолочені ноші Петронія, які несли восьмеро фівівців і, зупинивши їх знаком руки, наблизився до фіранок. Бажаю тобі приємних і солодких снів! Гукнув із сміхом, дивлячись на заспане обличчя Петронія. «Ах, це ти?» – сказав, прокидаючись Петроній. «Так, задрімав, бо ніч провів на палатині. Тепер ось вибрався, щоб купити собі щось для читання до Анція. Що чути? Ходиш по книгарнях?» – спитав Вініцій. «Так, не хочеться робити безладу в бібліотеці». Тому на дорогу роблю особливі запаси. Здається, вийшли й нові речі Музонія та Сенеки. Шукаю також Персія і одне видання «Еклог Вергілія», що його немає в мене. Ох, який же я втомлений, і як болять руки від знімання сувоїв із стержнів. Бо коли я нарешті в книгарні, цікавість бере і хочеться побачити і те, і інше. Був я в Авіруна, в Антракта, в Аргілеті, а перед тим іще в сосії, на Сандальній вулиці Присягаюся кастром, як мені хочеться спати Ти був на палатині? Отже, я тебе спитаю, що чути? Або знаєш що? Одійшли ноші та коробки з книжками і ходімо до мене Поговоримо про Анці і ще про щось Гаразд, відповів Петроні, висуваючись з нож. Мусиш же знати, що післязавтра вирушаємо до Анція. Звідки ж то мені знати? На якому ти світі живеш? Значить, я перший повідомляю тобі цю новину? Так. Будь на поготові. Післязавтра вранці. Горох із масливною олією не допоміг. Хустка на товстій шиї не допомогла. І міднобородий охрип. Позаяк така справа зволікати не можна. Проклинає Рим і його повітря, на чому світ стоїть, радий би його з землею зрівняти або знищити вогнем, хочеться йому моря якнашче. Каже, що ті запахи, які вітер несе з вузьких вуличок, заженуть його в могилу. Сьогодні в усіх храмах здійснюється велике жертвопринесення, щоб до нього повернувся голос і біда Риму, і особливо Сенату, якщо швидко не повернеться. Не було б тоді за чим і їхати до Ахаї. Хм, хіба ж у нашого божественного імператора тільки один талант? Відповів сміючись Петроній. Виступив би на Олімпійських іграх як поет із своїми віршами про пожежу Трої. Як візник, або музикант, чи атлет, або навіть танцюрист. І зібрав би у кожному разі всі вінки, призначені для переможців. Чи знаєш, цьому, чому ця мавпа охрипла? Ось учора захотілося йому зрівнятися в танці з нашим Парісом. І танцював нам історію леди. При цьому спітнів і застудився. Весь був мокрий, липкий, мов би щойно витягнути з води в угор. Міняв маски одна за одною, вертівся веретином, махав руками, наче п'яний матрос. Гидко було дивитися на це товсте черево і на тонкі ноги. Паріс навчав його два тижні, але уяви собі Агенобарба в образі леди чи бога лебедя. Оце лебідь, нема чого казати. Але він хоче публічно виступити з цією пантомімою, сперш у Ванці, потім у Римі. Засмучувалися люди вже тим, що співав публічно. Та лише подумати, що римський імператор виступить як мім? Ні, цього, мабуть, Рим не витерпить. Любий мій!» Рим усе витерпіть, а Сенат ухвалить винести подяку отцю вітчизни, – за хвилину додав. А Черні ще й пишається тим, що імператор її – блазень. «Скажи сам, чи можна було дуще сподлючитись?» Петроніс звигнув плечима. «Ти собі сидиш вдома в своїх роздумах про лігію та про християн, тож, мабуть, не знаєш, що сталося кілька днів тому?» Адже Нерон публічно одружився з Піфагором. Виступав як наречена. Здавалося, що вже міру безумства перебрано. Чи не так? І що скажеш? Прийшли викликані фламіни і урочисто одружили. Я сам був при цьому. І я можу багато чого стерпіти. Одначе зізнаюся, подумав, що боги, якщо вони є, мусили б дати якийсь знак. Але імператор не вірить у богів і має рацію. Отож є в одній особі верховним жерцем, Богом і атеїстом, сказав Вініцій. Петроні засміявся. І справді, не спало мені на думку. А це ж поєднання, якого освіт ще досі й не бачив. І зупинившись, сказав. Бо треба ще додати, що цей верховний жрець, який не вірить у Богів, і цей Бог, який капкує з Богів, боїться їх як атеїст. «Доводом є те, що сталося в храмі вести». «Що за світ?» «Який світ такий імператор?» «Але це довго не триватиме». Так розмовляючи, війшли вони в дім Веніція, який весело наказав подавати вечерю, а потім, звернувшись до Петронія, сказав, «Ні, любий мій, світ мусить відродитися». «Ми його не відродимо», – відповів Петроній, – Хоча б тому, що в часи Нерона людина як метелик. Живе при сонці милості, а при першому холодному повіванні гине. Хоч би й не хотів. Присягаюся сином Маї. Нерідко задаю собі таке питання. Яким дивом отакий Луцій Сатурнін міг дожити до 93 років? Пережити Тіберія, Калігулу, Клавдія? Та досить про це. Чи дозволиш мені послати твої ноші Євнікою? «Перехотілося мені спати, і маю намір повеселитися. Накажи, щоб до вечері прийшов цитрист, а потім побалакаємо про Анцій. Треба про це подумати, і особливо тобі». Вініцій розпорядився, щоб послали за Євнікою, та сказав, що стосовно перебування в Анції не збирається морочити собі голову. Нехай морочать її собі ті, хто не вміє жити інакше, як у променях імператорської милості». Світ не зійшовся клином на палатині, особливо для тих, хто щось іще має у серці та в душі. І мовився так недбало, з такою живавістю і так весело, що все це вразило Петронія. Тож, подивившись за хвилину на нього, сказав, що з тобою діється? Ти сьогодні такий, яким був тоді, коли ще носив золоту булу на шиї. Я щасливий, відповів вінці. Запросив тебе навмисно, щоб тобі це сказати. Що з тобою сталося? Щось таке, відчобне відступився за всю Римську імперію. Сказавши це, сів, оперся на поруча крісла, підпер голову рукою і заговорив з усміхненим обличчям і сяючими очима. Чи пам'ятаєш, як ми були разом Павла Плавтія? і там вперше ти побачив божественну дівчину, яку сам назвав ранковою зерею і весною. Пам'ятаєш ту психею? Ту незрівнянно найпрекраснішу з дівиць із ваших богинь». Петроній дивився на нього з таким здивуванням, ніби хотів перевірити, чи з головою в нього все гаразд. «Про кого ти говориш?» – запитав врешті. «Певна річ, що пам'ятаю лігію». І Вініцій сказав, «Я її наречений». Що? Але тут Вініцій підхопився і гукнув вільно відпущенника. Нехай раби стануть тут всі передо мною, всі до єдиної душі. Хутко. Ти її наречений, повторив Петроній. Але не встиг отямитися від здивування, як величезний атрій Вініційового дому закишів людьми. Бігли задихані діди літні чоловіки, жінки, хлопчики, дівчата. З кожною хвилиною Атрій заповнювався щільніше. В коридорах, які називалися фауціями, чулися голоси рабів, які перегукувалися різними мовами. Врешті поставали всі шеренгами біля стін і між колонами. Вініцій же, стоячи під амплувію, звернувся до вільновідпущенника Дамаса з такими словами – Хто вислужив в цьому домі 20 років, має завтра з'явитися до притора, де отримує волю. Хто прослужив менше, отримує по три золоті монети і подвійну порцію їжі протягом тижня. До сільських ергастулів послати наказ, аби скасовано було покарання, знято в людей кайдани з ніг і годовано їх достатньо. «Знайте, що настав для мене щасливий день». І я хочу, щоб в домі панувала радість. Вони протягом хвилини стояли мовчки, ніби вухам, власним не вірячи. Потім усі разом піднесли руки догори і закричали А, -а володарю а. -а! Вінці зі змахом руки відпустив їх і, хоч мали охоту дякувати і падати йому в ноги, розійшлися поспіхом, наповнюючи дім щастям од підвалів до даху. «Завтра», – сказав вінці, – «накажу їм іще вийти в сад і накреслити перед собою знаки, які захочуть. Тих, хто накреслить рибу, звільнить Лігія». Але Петроній, що не здатний був довго чому-небудь дивуватися, отямився вже й запитав. «Рибу! Ага, пам'ятаєш, що говорив Хілон? Це знак християн». Потім простягнув руку до Вініція і сказав. «Щастя є завжди там, де його людина бачить. Нехай Флора сипла вам квіти під ноги протягом довгих літ. Зичу тобі всього, чого сам тобі зичиш. За що й тобі дякую? Бо думав, будеш одраджувати. І це, знаєш, був би втрачений час. Я? Одраджувати? Аж ніяк. Навпаки, Говорю тобі, що добре робиш. Ага, зміннику, відповів весело Вініцій. Невже забув, що ти колись мені говорив, коли ми виходили з дому в Грицини? Але Петроній відповів холоднокровно. Ні, але змінив думку. Через хвилину ж додав. Мій любий, у Римі все змінюється. Чоловіки міняють дружин, жінки міняють чоловіків, Чому б я не мав змінити думку? Ще трохи і Нерон одружився б з актою, який навмисне для нього зробили царський родовід. І що ж, мав би порядну дружину, а ми – порядну Августу. Присягаюся протеєм і його морськими безоднями. Завше буду змінювати думку, коли вважатиму це доречним або вигідним. Щодо Лігії, її царське походження достовірніше, ніж пергамські предки акти – «Але ти стережися в анції Попеї. Вона мстива. Навіть і не подумаю. Волосина в мене з голови не впаде в анції. Якщо ти вважаєш, що мене здивуєш ще раз, то помиляєшся. Але звідки в тебе така впевненість?» «Мені це сказав апостол Петро». «А, сказав апостол Петро. На це нема заперечення». «Дозволь все-таки, щоб я вжив усіх запобіжних заходів, хоча б для того, щоб Петро не виявився лже пророком. Бо коли б апостол Петро випадково помилився, міг би втратити твою довіру, яка й надалі, напевно, апостолові Петру придасться. Роби, як знаєш, але я йому вірю. І якщо думаєш, що налаштуєш мене проти нього, повторюючи з насмішкою його ім'я, ти помиляєшся». А, але є ще одне запитання. Чи ти став уже християнином? І ще ні. Але Павло Старса їде зі мною, щоб мені тлумачити вчення Христа, а потім прийму хрещення. Адже слова, що ти говорив, буцім то вони вороги життя і радості, є неправда. А, тим ліпше для тебе і для Лігії, відповів Петроній. І, здвигнувши плечима, сказав ніби сам до себе. «Дивує, одначе, як ці люди вміють залучати прихильників, і як ця секта розширюється!» І Вініцій відповів з таким запалом, ніби й сам уже був охрещений. «Так, тисячі й десятки тисяч є в Римі, і в містах Італії, Греції, в Азії, є християни в легіонах і серед претуріанців, є в самому імператорському палаці. Визнаються вчення раби і громадяни». «Убогі й багаті, плебеї і Патриції!» «Ти ж знаєш, що деякі з Корнеліїв є християнами, що Помпонія Грицина-християнка була, здається, і Октавія, і вважає нею себе акта?» «Так, це вчення охоплює світ, і лише воно може його відродити!» «Не здвигуй так плечима, бо хто знає, може за місяць або за рік сам його приймеш!» «Я?» – сказав Петроній. «Ні!» Присягаюся сином Лето, я його не прийму. Хоч би в ньому була істина і мудрість, як людська, так і божественна. Це вимагало б турбот, а я не люблю турбуватися. Це вимагало б зречень, а я не люблю в житті ні в чому собі відмовляти. І з твоєю натурою, схожою на вогонь і окріп, завжди могло щось таке трапитись. Але я? В мене є мої геми мої камеї, мої вази і моя Євніка. Олімп я не вірю, але його собі влаштовую на землі і процвітатиму, поки мене вразять стріли божественного лучника або коли імператор накаже мені розітнути вени. Я надто вподобав аромат фіалок і зручний трекліні. Люблю назвіть наших богів, як риторичні постаті. Також ахаю – куди вирушу з нашим гладким, тонконогим, незрівнянним божественним імператором Августом, періоді Нікієм, Геркулесом, Нероном. Сказавши це, розвеселився тільки від припущення, що міг би прийняти вчення галілейських рибалок і почав півголосу наспівати «Зеленю мирту я обів'ю блискучий свій меч за прикладом Гармодія і Аристогінта але замовк, коли раб-покликач оголосив, що прибула Евніка. Невдовзі по її прибутті подано вечерю, під час якої, після кількох пісень, виконаних сетристов, Вініцій розповів Петронію про відвідини Хелона і про те, як ці відвідини навели його на думку вирішити до апостолів. А прийшла ця думка саме тоді, коли сікли Хелона – на це Петроній, якого знову почав змагати сон, приклав руку до чола і сказав, «Думка була добра, позаяк добрий результат. А щодо Хілона, я зволів би дати йому п'ять золотих монет, але оскільки ти наказав його відшмагати, то вже ліпше б його було засікти на смерть. Бо хто його знає, чи не кланятимуться йому з часом сенатори, як нині кланяються нашому лицарю Дратвіва Ватинію. «Добраніч!» І, знявши вінки, почали збиратися з Мнікою додому. Коли вийшли, Вініцій вирушив до бібліотеки і написав лігії такого листа. «Хочу, щоб коли ти розплющиш свої прекрасні очі, обожественна, лист цей сказав тобі «Добрий день!» «Тому сьогодні пишу, хоч завтра побачу тебе. Імператор післязавтра від'їздить до Анція. І я...» мушу його супроводжувати. Я вже говорив тобі, що не послухатися – це ризикувати життям. А тепер я не маю хоробрості вмирати. Але якщо ти не хочеш, напиши мені одне слово, і я лишуся. Тоді вже Петронію доведеться відвертати небезпеку від мене. Нині ж в День Радості роздав я нагороди всім рабам, а тих, що прослужили в домі 20 років – Завтра поведу до притора, щоб їх звільнити. Ти, Люба, маєш мене за це похвалити, бо за як мені здається, що це узгоджується з тим солодким вченням, яке ти сповідуєш. А крім того, зробив я це для заради тебе. Завтра скажу їм, що волею зобов'язані тобі, щоб тобі дякували і славили твоє ім'я. Сам за те віддаюся в рабство щастю й тобі, і дай Боже, щоб ніколи не довелося мені звільнятися. Хай буде проклятий Анції, і подорож Агенобарба. Я тричі, чотири рази щасливий, що не такий мудрий, як Петроній, бо, може, мусив би їхати ще й до Ахаї. Тим часом хвилина розставання солодить мені думку про тебе. Як тільки зможу вирватися, верхи поспішу до Риму, щоб удовольнити очі баченням Тебе і слух твоїм солодким голосом втішити. Якщо ж не зможу, пройшлю раба з листом і запитаннями про тебе. Вітаю тебе, Божественна, то обіймаю ноги твої. Не гнівайся, що називаю тебе Божественною. якщо заборониш, послухаюсь, але сьогодні ще не вмію писати інакше. Вітаю з майбутньої твоєї оселі, сією душею.